Берт Джордан Велике полювання Розділ 34 Колесо обертається Край неба вже прибрав світанкового перлистого від світу, коли Том Мерлін – усвідомив, що він нарешті плентається до виноградного грона. Навіть тут, де таверни та розважальні зали купчилися щонайщільніше, траплявся той короткий час, коли висілок втишувався, переводячи подих. Проте Том був у такому настрої, що навіть якби уся вулиця взялася пожежею, він цього б не помітив. Дехто з гостей Бартанеса наполіг на тому, щоби він залишався ще довший час після того, як більшість із них розійшлися, та й навіть, коли сам Бартанес уже давно відбув до своєї опочивальні. Це була його власна помилка. Відкласти декламування великого полювання на ріг та взятися до казочок та пісень, що він розповідав та співав по селах. Мара і три пришалепуваті королі, як Сьюза вгамувала Джейна обходи світа, та сказання про Анлу, мудру радницю, він гадав потай понасміхатися з їхньої глупоти, але йому й нагадку не могло спасти, що хтось із них стане його слухати, а надто зацікавиться цим репертуаром. Але зацікавилися вони на свій манір. Вони вимагали нових і нових оповідок і пісень, але сміялися не там, де слід було би, і не з тих речей. Вони насміхалися і з нього також». Вочевидь, вважаючи, що він цього не помітить, або що гаман, повнісінький грошей, який вони сунули йому в кишеню, загоїть будь-яку рану. Дорогою він двічі ледь не викинув цей гаман. Але не тільки важким гаманом, що пікав йому кишеню, не лише ураженою гордістю пояснювався настрій Тома, ба навіть незневагою вельможної публіки. Вони розпитували про Ранда, навіть не завдаючи собі клопоту розводити церемонії з простим менестрелем. Що робить Ранту у Кайрені? Чому Андорський лорд відкликав у бік його простого менестреля? Надто багато запитань. Він не був упевнений, що відповідав достатньо виважено. Його рефлекси трохи заіржавіли, аби він міг грати у велику гру. Перш ніж повернути в бік виноградного грона, він навідався до великого дерева. У Кайрині дізнатися, хто де зупинився геть нескладно, а надто якщо посріблити долоню потрібній людині монетою чи двома. Він і сам не знав, що збирався сказати, але Рант поїхав разом із друзями і айсседа із ними. Лишилося відчуття, що він чогось не зробив. Хлопець прямує своїм власним шляхом Згоріти мені, моє діло сторона. Широкими кроками він перетнув загальну залу, таку порожню, якою її нечасто доводилося бачити, і став підійматися, переступаючи за раз по дві сходинки. Принаймні, намагався переступати. Права нога в нього не гнулася, як треба, і він ледь не впав. Лаючись собі під ніс, він трохи притишив ходу, а двері до самої кімнати відчинив тихенько, щоб не розбудити дену. Питом мимоволі посміхнувся, коли побачив, як вона лежить на ліжку обличчям до стіни і в сукні. Заснула, чекаючи на мене. Дурне дівча. Проте подумав він це з ніжністю. Він знав, що пробачить їй чи виправдає будь-яку дурницю, хай щоб вона утнула. Умить вирішивши, що сьогодні ввечері дозволить їй уперше виступити зі своїм номером, він опустив футляр із арфою на підлогу і поклав руку їй на плече, щоб розбудити і сказати про це. Вона безвільно перевернулася на спину, дивлячись просто на нього невидющими осклілими очима над ростятим ротом. Постіль під нею почорніла, просочена кров'ю. Том відчув, як скрутило його шлунок. Якби горло не перехопило так, що він не міг навіть вдихнути, він би виблював або заволав. Або і те, і те водночас. Лише скрип дверей шафи послугував йому пересторогою. Він крутнувся на місці. Ножі висковзнули з рукавів і в одному спухнули з долонь. Перша лезо прохромило горлянку голомозому чариваню з кинджалом у руці. Той поточився. Кров запухирилася біля пальців. Коли він судомно вхопився за шию, силуючись закричати. Томові довелося розвертатися на калічній нозі. Тому з другим ножем він схибив. Лезу увіп'ялося вправе плече м'язистого чолов'яги з пошрамованим обличчям, який саме вилазив із другої шафи. Ніж у руці здоровання випав з руки, яка раптом відмовилася робити те, що він від неї хотів. І він незграбно кинувся до дверей. Перш ніж той ступив ще крок, Том видбув ще один ніж і різонуво доробла під коліном. Той завищав і захитався, а Том згріб у жменю масне волосся та вмазав мордою зі шрамами в стіну біля дверей. Чолов'яга знову зойкнув, коли руків'я ножа, що стирчало у нього з плеча, вдарилося об двері. Тепер Том тримав лезо свого ножа на відстані дюйма від темного ока незнайомця. Шрами на обличчі здоровання надавали Тому крутого вигляду. Але попри те, він лише дивився на вістря, не кліпаючи і не вирухнувши жодним м'язом. Гладун, що напів виліз із шафи, востаннє смикнувся і затихнув. — Перш ніж я тебе вб'ю, — сказав Том. — Розкажи мені все. — Чому? Він заговорив тихо, зціпеніло. Та й сам він увесь заціпенів усередині. «Велика гра!» – швидко відповів Чолов'яга. У нього була вулична вимова та й одежина відповідна. Хіба що трохи якісніша, не зношена. Мабуть, у кишені в нього бращало більше монет, ніж у більшості мешканців висілка. «Нічого особистого, розумієш? Це просто гра!» «Гра? Я не замішаний, в з Даймар! Кому б це знадобилося вбивати мене через велику гру?» Громило зам'явся. Том присунув вістря ближче. Якби той кліпнув, то зачепив би віями лезу. — Хто? — Бартанес, — пролунала хрипка відповідь. — Лорд Бартанес, ми не збиралися тебе вбивати. Бартанесу потрібна інформація. Ми лише мали дізнатися, що тобі відомо. І тобі тут золотом пахне. — Гарненька, важкенька золота крона за те, що ти знаєш. Може й дві. — Ти брешеш. Я був у маєтку Бартанеса вчора ввечері. Стояв так близько до нього, як зараз до тебе. Якби йому було щось потрібно від мене, я не вийшов би звідти живий. — Кажу тобі, ми вже багато днів шукаємо тебе чи будь-кого, хто міг розповісти про цього андорського лорда. Я твоє ім'я вперше почув, коли прийшов до цієї корчми. «Лорд Бартанес не трясеться над копійкою! Можеш отримати навіть п'ять корон!» Чолов'яга спробував відвести голову від ножа в томовій руці, і Том ще міцніше притиснув його до дверей. «Про якого ще андорського лорда?» Та він знав. «Допоможи йому, світло, він знав!» «Про Ранда з дому Альтор! Молодий, високий, майстер клинка!» ще принаймні носить меч з таким клеймом. Я знаю, що він приходив зустрітися з тобою. Він, а ще Огір, і ви розмовляли. Розкажи мені, що ти знаєш. Я можу навіть підкинути крону чи дві від себе. Ти дурень, видихнув Том. І через це померла Денна. Світло, вона мертва. Він відчув, що йому хочеться заплакати. «Цей хлопець – пастух!» Пастух – виряджений у вишуканий камзол. І айс седай, кружляють навколо нього, наче бджоли навколо троянд, повних меду. Він міцніше стиснув у кулаку волосся нападника. «Завжди, почекай! Ти можеш заробити більше, ніж п'ять крон, чи навіть десять. Сотню, а може більше. Кожний дім хоче дізнатися, хто такий цей грантальтор». До мене вже підкочувались дві трійко чоловіків. Ти знаєш те, що ти знаєш, а я знаю, хто хоче про це дізнатися. Разом ми можемо набити наші кишені золотом. А ще тут повинна бути замішана жінка. Леді, я її бачив, коли розпитував про нього. Якщо ми ще дізнаємося, хто вона така, ми і це зможемо продати. Ти зробив одну велику помилку, промовив Том. Помилку! Вільна рука здоровання почала ледь помітно повзти до пояса. Жодних сумнівів, там у нього ще один кинджал. Том не звернув на це уваги. Не варто було чіпати дівчину. Рука вбивці метнулася до пояса, а тоді він смикнувся судомно лише раз, коли ніж Тома знайшов ціль. Том відступив, і мертвяк повалився всередину кімнати, звільнивши двері. А тоді Том утомлено нахилився, забираючи свої ножі. Нараз із гучним стуком розчахнулися двері, і Том із нелюдським вищером блискавично розвернувся. Зера відсахнулася, схопившись за горло, дивлячись на нього в усі очі. «Ця дура Павелла щойно мені сказала!» – промовила вона неслухняними губами. – Що ввечері двоє людей Бартаниса розпитували про тебе. А коли я почула, що сталося сьогодні вранці, мені здавалося, ти казав, що більше не граєш у гру. – Вони знайшли мене, – відказав він стомлено. Зера відвела погляд від його обличчя. Очі її розширилися, коли вона побачила двох мертвих нападників. Жінка хутко ступила всередину, зачинивши за собою двері. «Це погано, Томе, тобі треба йти з Кайрена!» Погляд її впав на ліжко, і їй перехопило подих. «О, ні! О, ні, Томе, яка біда!» «Я ще не можу піти, зеро!» Він завагався, тоді ніжно накрив ковдрою Дену, сховавши її обличчя. «Спершу я повинен убити ще одного!» Корчмарка здригнулася і з усиллям волі відірвала погляд від ліжка. Коли вона заговорила, голос її лунав переривчасто. Якщо ти про Бартанеса, ти запізнився. Про це вже все місто гуде. Він мертвий. Вранці його знайшли слуги в опочивальні, геть пошматованого. Вони впізнали, що це він лише тому, що його голову настромили на штир над каміном. Вона поклала долоню на руку Тома. Томе, тобі не приховати, що ти був там учора ввечері. Не від того, хто захоче дізнатися. Додай оцих двох, і в Кайрані не лишиться нікого, хто повірив би, що ти тут ні до чого. В останніх словах ледь помітно пролунала запитальна нота, так наче вона теж у цьому сумнівалася. Гадаю, це не має значення. байдуже відказав Том. Він не відводив очей від ліжка, від постаті, що вгадувалася під ковдрою Мабуть, я повернуся до Андору, до Кеймліна. Вона схопила його за плечі, розвернула спиною до ліжка. Ви, чоловіки, зітхнула вона, завжди думайте або м'язами, або серцем, і ніколи головою. Для тебе Кеймлін не кращий за Кайран. І там, і тут ти однаково накладеш головою чи загримиш до в'язниці. Ти що, гадаєш, вона б цього бажала? Якщо ти хочеш вшанувати пам'ять про неї, залишайся живим. «Ти подбаєш про...» Вимовити цього він не зміг. «Я старію», – подумав він. «Стаю сентиментальним». Він витяг важкий гаман, вклав його зарі до рук. «Цього має вистачити, аби подбати про все. А ще допомогти, коли почнуть розпитувати про мене». «Я все зроблю». Заспокійливо сказала вона. «Тобі треба йти, Тома. Негайно». Він неохоче кивнув і взявся повільно скидати до саков трохи пожитків. Поки він займався цим, Зара вперше придивилася до гладуна, що наполовину виглядав з гардероба. Її голосно охнула. Том поглянув на неї запитально. Він знав її дуже давно, і вона ніколи не мала звички не притомніти, побачивши кров. «Це люди не Бартанеса, Тома. Принаймні цей тип!» Вона кивнула на чаревання. «У Кайрині кожний собака знає, що він працює на дім Раятин, На Галдриана!» «На Галдриана!» – безбарно повторив він. «У що втягнув мене цей клятий пастух? Куди, айс-седай, втягнули нас обох? Але це люди Галдриана її вбили». Не інакше, як щось із цих думок відобразилося у нього на обличчі. «Дена, хотіла б, щоб ти залишався живий. Дурню ти такий!» Різко кинула йому зера. «Лише спробую бити короля, і ти покійник. Ще за сотню спаньів від нього. Якщо ти зможеш підійти хоч на таку відстань!» Від міських стін долинуло ревіння. Наче лементувала половина Кайрена. Насупившись, Том визирнув у вікно. За смугою сірих стін над дахами висілка в небо здіймався товстий стовп диму. Далеко за стінами. Поряд з першим стовпом закурилися кілька сірих завитків. Миттєво здалися ще одну товстезну колону. А далі струмив ще димок. І ще. Том прикинув відстань і важко зітхнув. Можливо, тобі теж варто подумати, як піти звідси. Схоже, хтось підпалює комори з хлібом. «Я вже пережила кілька заколотів. Іди негайно, Томе!» останнє поглянувши на загорнуту ковдру, наче в саван Дену, він швидко поскидав у торби решту речей. Але коли вже було, рушив до дверей, зера знову заговорила. «У тебе небезпечний вогник в очах, Томе Мерлін!» «Уяви собі, що Дена сидить тут, жива і неушкоджена. Подумай, що вона тобі б сказала!» Чи дозволила б вона тобі піти і дати себе вбити? Отак, по-дурному. Я лише старий менестрель. Відгукнувся він від дверей. А Ран Альтор лише пастух. Та ми обидва робимо те, що мусимо робити. Для кого я міг би бути небезпечний? Коли він зачинив за собою двері, і вони сховали Зару, сховали Дену, на обличчі Тома з'явився вовчий вище. Нога йому боліла, проте він майже не відчував цього, швидко і рішуче спускаючись сходами та виходячи з корчми. Падан Фейн натягнув поводи і зупинив коня на вершині одного з пагорбів, що нависали над фалми. Серед небагатьох заростей, які ще лишалися на схилах. Тягловик, що ніс на собі безстінну поклажу, Зачепив його ногу, і Фейн, не дивлячись, ударив тварину по ребрах. Та схрапнула і позаткувала на всю довжину повода, який Фейн прив'язав до свого сідла. Хазяйка цього коня не хотіла його віддавати. Так само, як і всі друзі Морока не хотіли залишатися серед пагорбів на одинці з траллоками. Без його присутності та захисту. Обидві проблеми він вирішив дуже просто. М'ясо в казані траллоків не потребує коня. А супутники тієї жінки були й без того приголомшені подорожжю крізь шляхи до шляхової брами біля давно покинутого стеддінгу на мисі Томан. Тому, спостерігаючи, як тралоки готують собі вечерю, вцілілі друзі Морока стали вкрай поступливими. Залишаючись на узлісі, Фейн вивчав місто, не обведене стінами, з прозирливою посмішкою. Щойно прибулий коротенький купецький караван Трохкотів, пробираючись між стайнями, загородами та фургонними подвір'ями, що тяглися околицями міста. А інший тим часом вибирався з міста, здіймаючи невисоку куряву. Адже шлях був добре вторований за довгі роки таких перевезень. Візниці фургонів та жмень вершників по боках фургонів, висновуючи з одягу, були місцевими, але мали зброю. Мечі на перев'язі, а дехто навіть з писачу лука. Він бачив і солдатів. Тих було небагато, і вони, схоже, не звертали жодної уваги на озброєних місцевих, яких начебто мали завоювати. Він уже дізнався дещо про цих людей – шончанців – упродовж того дня та ночі, що перебував на мисі Томан. Принаймні те, що можуть знати переможені. Неважко було заловити якогось самотнього перехожого, а тоді ще іще. ще, і всі вони відповідали на питання – якщо вміти запитувати. Чоловіки, схоже, збирали інформацію про своїх завойовників, наче гадали, що вона може їм колись знадобитися, але інколи не одразу хотіли нею ділитися. Жінки, схоже, зазвичай більше цікавилися своїм особистим життям і не дуже зважали на те, хто ними править. Але вони помічали дрібнички, що їх чоловіки пускали повз очі. І говорили вони поспіхом, коли припиняли плакати та кричати. Швидше за всіх лопотіли діти, проте вони рідко казали щось варте уваги. Три чверті з того, що він почув, Фейн відкинув як нісенітниці та чутки, з яких виростають байки, але тепер він переглянув деякі зі своїх міркувань. Він бачив, що до фалми може вільно зайти хто завгодно. Фейн аж здригнувся, коли побачив підтвердження ще однієї маячні. З міста виїжджало верхи двадцятеро солдатів. Верхи, але точно не на конях, хоч він і не міг роздивитися здалеку усіх подробиць. Істоти бігли зі зміїною грацією, темна шкіра виблискувала під ранковим сонцем, наче вкрита лускою. Він дивився йому слід, вивертаючи шию, доки вони не віддалилися в глиб суходолу та зникли з очей. Тоді вдарив коня чоботами під боки і попростував до міста. Містяни, що комашилися серед стаєнь, фургонів, загорош з кіньми, хіба що ковзали поглядом по фейну. Вони його теж геть не цікавили. Він прямував до середмістя, до брукованих вулиць, що збігали униз до гавані. Він уже ясно бачив гавань та великі незграбні кораблі шончанців, що стояли там на якорі. Ніхто не перешкоджав йому, коли він, роззираючись, їхав вулицями. Непорожніми, але й непереповненими народом. Тут шончанських вояків було більше. Люди поспішали у своїх справах, опустивши очі долу, вклоняючись щоразу, коли повз проходили солдати. Але шончанці їх наче й не помічали. На поверхні все виглядало мирно, попри озброєних шончанців на вулицях та кораблі в гавані. Але Фейн відчував приховану напругу. А там, де люди перебували в напрузі та страху, він почувався у своїй стихії. Він наблизився до великого будинку, перед яким вишукувалася варта. Дюжина чи більше озброєних вояків. Фейн зупинився. Зліз з коня. Окрім одного вартового, вочевидь офіцера, решта була в обладунках цілковито чорних. А шоломи на головах робили їх схожими на саранчуків. По боках парадних дверей до землі припали, наче гігантські ропухи, дві шкірасті тварюки. Триоки з рогатими дзьобами. Біля них стояли солдати в обладунках, і на кирасах у них було намальовано теж по триока. Фейн задер голову на прапах, що ляскав над дахом, з синьою каймою і з яструбом з розпростертими крилами посередині. В пазурах яструб стискав блискавки. Фейн притлумив задоволений сміх, що рвався з грудей. З будинку навпроти вийшли жінки, з'єднані срібними повідцями. Ще одна така ж пара увійшла всередину. Фейн не звертав на них уваги. Він знав про дамані від допитаних селян. Можливо, вони стануть у пригоді пізніше. Але не зараз. Вартові дивилися на нього. а надто офіцер, панцер якого яскравів золотом червоним та зеленими оздобами. Вичавивши з себе у посмішку, Фейн змусив себе низько вклонитися. «Мі лорди, я маю дещо, що зацікавить вашого великого лорда. Запевняю вас, він захоче особисто побачити цю річ і мене також». Він махнув рукою в бік свого тягловика з прямокутним пакунком на спині, який і досі був загорнутий у величезну смугасту ковдру, в якій, Люди Фейна його знайшли. Офіцер важко оглянув його з ніг до голови. «Ти говориш так, наче ти тут чужоземець. Ти склав клятви?» «Я корюся, чекаю і служу». І оком, не змигнувши, озвався Фейн. Усі, кого він допитував, торочили про клятви, хоча ніхто не розумів, що вони мають значити. Якщо ці люди бажають клятв, він був готовий поклястися будь у чому. Він давно вже втратив лік клятвам, які давав. Офіцер дав знак двом солдатам подивитися, що там під ковдрою. Здивовано крякнувши через несподівану вагу, вони зняли з горток з сідла і відкинули ковдру. Бурчання перервалося, бо всі вони роззявили рота. Офіцер дивився на золоту зі срібними візерунками скриню, що стояла на бруківці, з непроникним обличчям. Тоді поглянув на Фейна. «Дар, гідний імператриці! Ти підеш зі мною!» Один із вартових грубо обшукав Фейна. Проте він стерпів це мовчки, помітивши, що офіцер та два солдати, котрі підхопили скриню, залишили свої мечі та кенджали, перш ніж увійти до будинку. Все, що він дізнається про цих людей, може виявитися корисним. Будь-яка дрібничка. А втім, він уже був упевнений у своєму плані. Він і завжди був упевнений, але особливо там, де лорди бояться отримати ножа від власних прислужників. Коли вони пройшли крізь двері, офіцер дивно подивився на Фейна, і той не одразу зрозумів чому. «Ну, звісно, ці тварюки!» Хай ким би вони були, вони не могли бути гіршими за траллоків, не кажучи вже про мердралів. І він і не подумав подивитися на них двічі. Тепер було вже надто пізно удавати переляк. Та шончанець нічого не сказав, заводячи фейна в глиб будинку. І незабаром фейн уже лежав до лілиць у кімнаті, порожній, якщо не зважати на складені ширми, що приховували стіни. А офіцер доповідав високому лорду Тураку про нього та його ралиць. Слуги принесли стіл і встановили на нього скриню, аби високому лордові не довелося нахилятися. Фейн не бачив їх самих, бачив лише м'які туфлі, що стрімко пересувалися. Він нетерпляче чекав на слушну мить. Зрештою, він настане той час, коли вклонятися буде не він. Потім солдатів відпустили, а Фейну наказали підвестися. Він звівся на ноги повільно, вивчаючи і високого лорда, його голену голову, довжелезні нігті, синю шовкову мантію, розшиту бутонами та квітами. І чоловіка, що стояв поряд із ним. У цього виголено було лише півголови, а решту білявого волосся заплетено в довгу косу. Фейн був упевнений, що цей чоловік у зеленому лише служник, хоч і високого рангу, але слуги теж могли бути корисними. А надто, якщо їхні господарі їх цінували. Дивовижний дарунок. Турак підвів очі від скрині на Фейна. Від високого лорда пахтіло трояндами. Але питання виникає само собою. Яким чином до такої людини, як ти, могла потрапити скриня, яку не кожний лорд може собі дозволити? Ти злодій? Фейн обсмикнув на собі потерту і не надто чисту куртку. Іноді людині доводиться вдавати з себе незначну особу, високий лорде. Ці лахміття дозволили мені безпечно доправити вам цю річ. Ця скриня стара, високий лорда, така ж стара, як епоха легенд, і вона містить у собі скарб, який небагатьом очам пощастило бачити. Незабаром, високий лорда, я зможу її відімкнути і піднести вам те, що дозволить вам підкорити цю країну до тих меж, які ви самі собі оберете. До хребта світу, до аїльської пустелі, до земель, що лежать за ними. Ніщо і ніхто не зможе опиратися вам, високий лорде. Щойно я...» Він осікся і замовк, бо турак узявся обмацувати скриню пальцями з довгими нігтями. «Я вже бачив такі скрині, як ця. Скрині з епохи легенд», – промовив високий лорд. «Хоч і не так майстерно зроблені». Їх може відкрити лише той, хто знає секрет, але я... Ага. Він натиснув на якусь точку, невидиму між завитками та розетками. Відтак щось гостроклацнуло, і віко відхилилося. Миттєва тінь, можливо, розчарування, ковзнула його обличчя. Фейн до крові прикусив губу зсередини, аби придушити гарчання. Те, що не він відчинив скриню, Суттєво погіршувало його позицію в майбутніх торгах. А втім, усе ще могло піти згідно з його планом, якщо він змусить себе бути терплячим. Але ж він був терплячим так довго. «І це скарби з епохи легенд?» – промовив торак, підносячи до витий ріг в одній руці і вигнутий кенджал з робіном золотому руків'ї в іншій. Фейн стиснув спущені вздовж боків руки в кулаки, аби не кинутися і не схопити кинжал. «З легенд!» – тихо повторив Турак, ведучи вістрем кинджала по напису, інкрустованому сріблом на золотому обідку рога. Брови в нього полізли до гори з подиву. Перше почуття, що відкрито відобразилося в нього на обличчі, відколи Фейн його побачив. Але наступної миті – Обличчя Турака знову набуло безтурботного виразу. «Ти маєш хоч якесь уявлення, що це таке?» «Ріх Валіра, високий лорде!» Спокійно відповів Фейн, втішено помітивши, що у чоловіка з косою при цих словах відпала щелепа. Турак лише кивнув, наче відповідаючи сам собі. Високий лорд відвернувся і пішов геть. Фейн закліпав очима і відкрив було рота, але жовтоволосий різко махнув йому рукою, і він мовчки пішов у слід. Вони прийшли до ще однієї кімнати, звільненої від будь-яких меблів, що могли бути тут раніше. Натомість у кімнаті була купа складених ширм і один однісінький стілець, який стояв перед заокругленою шафою. Все ще тримаючи в руках ріг та кинжал, Турак кинув погляд на шафу. Тоді перевів очі вбік. Він не промовив жодного слова, але другий шончанець похапцем проказав короткі накази, і замить крізь двері, приховані ширмами, до кімнати ковзнули чоловіки в непримітному вовняному одязі, несучи ще один маленький стіл. Слід за ними в кімнаті з'явилася юна жінка, така світловолоса, що її волосся здавалося білим, з оберемком найрізноманітніших підставок з полірованого дерева. На ній був одяг з білого шовку, такого легкого, що фейн міг бачити крізь нього її тіло, але він дивився лише на кинджал. Ріг був лише засобом досягти кінцевої мети, а кинджал частиною його самого. Турак ледь торкнувся однієї з дерев'яних підставок, що їх тримала перед ним дівчина, і вона поставила її на середину столика за вказівкою чоловіка з косою. Служники розвернули стілець, встановивши його навпроти столика. Довге волосся спадало їм на плечі. Вклоняючись, майже торкаючись чолом колін, вони поспішили з кімнати. Розмістивши ріг на підставці так, аби він дивився вгору, турак поклав кинджал на стіл перед рогом і попрямував до стільця. Фейн більше не міг тримати себе в руках. Він потягнувся до кинджала. Жовтокосий спіймав його за зап'ясток. Стиснув ледь не ламаючи кістки. Неголений собако. Затям собі. Руку, що торкається власності високого лорда без дозволу, відрубають. Він мій, прогарчав фейн. Терпіння, треба набратися терпіння. Турак, відкинувшись на стільці, підняв догори один палець з нігтем, вкритим синім лаком. Її слуга відтягнув фейна вбік. Аби високий лорд міг роздивитися ріг без перешкод. Твій, промовив турак, у скрині яку ти не вмів відчинити? Якщо ти достатньо мене зацікавиш, можливо, я віддам тобі цей кинджал, навіть якщо він належить до епохи легенд, бо такі речі і мене цікавлять. Але перш за все ти відповіси мені на одне питання чому ти приніс ріг валіра мені? Фейн мить жадібно дивився на кинджал, а тоді висмикнув свою руку, розтираючи її і вклоняючись водночас. «Щоб ви могли засурмити в нього, високий лорде, тоді ви зможете завоювати всю цю країну, якщо тільки побажаєте. Весь світ. Ви можете зруйнувати білу вежу і старти на порох усіх сидай. Адже навіть їхня сила не зуміє зупинити героїв, що повстануть із мертвих». «Тобто я маю в нього засурмити», – промовив Турак безбарвним тоном, – «і зруйнувати білу вежу». «І знову ж таки, чому? Ти поклявся коритися, чекати та служити, але це країна клятвопорушників. Чому ти бажаєш віддати мені свою країну?» Чи ти хотів би звести якісь особисті порахунки з цими жінками?» Фейн надав своєму голосові усієї переконливості, на яку був здатний. «Будь терплячим, наче хробак, що підточує рослину зсередини. Високий лорде, моя родина передавала заповіти пращурів з покоління в покоління. Ми служили високому королю Артуру Пейндрагу Танріалу. А коли відьми Старвалона його вбили, ми не забули своїх клятв. Тоді, коли інші билися між собою та шматували те, що створив Артур Яструбина Крило, ми трималися наших обітниць, страждали за це, але все одно не порушили присяги. Так ведеться в нашій родині, високий лорде, і ці заповіти передаються від батька до сина. Від матері до дочки, упродовж всіх років, що минули після загибелі короля-королів. Ми чекаємо на повернення війська, яке Артур Яструбина Крило послав за Арицький океан. І ми чекаємо на повернення нащадків короля-королів, які зруйнують білу вежу і повернуть те, що йому належало. І коли нащадки Яструбиного Крила повернуться, ми будемо служити і будемо радити бо ми були радниками високого короля. Високий лорде, той прапор, що майорить наразі над цією стелею, якщо відкинути обрамку, це стяг Л'ютера Пейндрага Танріала, сина Артура Пейндрага Танріала, що за наказом батька повів військо за океан. Фейн упав на коліна. Дивлячись на нього, можна було повірити, що його переповнюють почуття. Високий лорде, все, чого я бажаю, – це служити та радити нащадку високого короля. Турак мовчав так довго, що Фейн почав думати, чи не варто навести ще якісь аргументи. Він був готовий переконувати стільки, скільки знадобиться. Нарешті високий лорд заговорив. Схоже, тобі відомі речі, про які ніхто, ні лорд, а ні просто людин не говорив, відколи побачив цю землю. Місцеві таревенять про це, але для них це лише одна байка з десятка подібних. Але ти знаєш. Я бачу це у твоїх очах, чую у твоєму голосі. Я майже готовий повірити, що тебе підіслали, аби заманити мене в пастку. Але хто, володіючи рогом Валіра, став би використовувати його з такою метою? Ні у кого з високородних, з тих, котрі прийшли разом із Халіне, Рога бути не могло, бо легенди кажуть, що він захований у цій землі. А будь-який лорд цієї країни без сумніву використав би його проти мене, а не віддав би його мені в руки. Як до тебе потрапив ріхваліра? Чи ти хочеш сказати, що ти герой, як ті, про яких йдеться в легендах? Може, ти вже вчинив не один подвиг? Я не герой, високий лорде. Фейн зважився на самопринизливу посмішку, але обличчя Турака залишалося непроникним, тож він швиденько її став. Ріг знайшов один із моїх пращурів під час безладу, який спричинила смерть короля королів. Він знав, як відчинається скриня, проте цей секрет загинув разом із ним у столітній війні. І ми, всі його онуки та правнуки, знали лише, що всередині скрині лежить ріг і ми маємо зберігати його, доки повернуться нащадки високого короля. Я майже міг би тобі повірити. Повірте, високий лорде, щойно ви засурмите вріг. Не псуйте її переконливості, на яку тебе вистачило. Я не сурмитиму вріх валіра. Коли я повернуся до Шончану, я піднесу його імператриці як найкоштовніший зі своїх трофеїв. «Можливо, сама імператриця зволить сурмити у нього». «Але ж, високий лорде!» – запротестував Фейн. «Ви мусите...» Він прийшов до тями, лежачи боком на підлозі. І в голові у нього дзвеніло. Тільки коли йому трохи проясніло в очах, і він побачив, що чоловік із жовтою косою розтирає збиті кісточки пальців, то втямив, що сталося. «З деякими словами...» Стиха промовив жовтокосий. Ніколи не звертаються до високого лорда. Фейн вирішив для себе, якою смертю помре цей тип. Турак перевів з Фейна на ріг погляд, такий спокійний, наче нічого особливого не трапилось. Можливо, разом із Рогом я віддам імператриці і тебе. Може статися, а ти її потішиш, як чоловік, який стверджує, що його родина залишилася вірною, коли решта порушили клятви чи забули про них. Зводячись на ноги, Фейн відчув наплив брехливої радості. Та приховав її якомога надійніше. Доки Турак не згадав про імператрицю, він навіть не знав про її існування. А тепер йому знову відкривається хід до правителя. Відкриваються нові шляхи, з'являються нові плани. Він опиниться поряд із правителькою, що має за собою всю міць Шончану, а в руках ріх валіра Це значно краще, ніж робити великого короля з цього турака. А деякі частини його плану можуть зачекати. Полегенько, не дай йому зрозуміти, як ти цього прагнеш. Ти чекав довго. «Ще трохи терпіння не завадить». «Як забажає високий лорд!» – прошелестів він, намагаючись промовляти як людина, котра хоче тільки одного – служити. «Ти, схоже, аж гориш бажанням служити», – зауважив турак, і Фейн ледь не сіпнувся. «Я скажу тобі, чому я не сурмитиму вріг валіра чи просто не залишу його у себе». Можливо, це дещо вгамує твій запал. Не хочу, щоб ти, як мій ралець, роздратував імператрицю своїми вчинками. Тому, якщо ти не вгамуєш свою завзятість, тобі її ніколи не задовольнити. Бо у такому разі ти ніколи не покинеш цих берегів. Чи тобі відомо, що той, хто засормить у ріг, буде пов'язаний з ним до віку? Що, доки він чи вона живі... Для будь-кого іншого це буде звичайнісінький мисливський ріг». Схоже, турак не чекав на відповіді. Принаймні, пауз на них він не робив. «В черзі на кришталевий трон я дванадцятий. Якщо я залишу собі ріг Валіра, усі, хто стоять між мною та троном, вирішать, що я за його допомогою хочу стати першим. І хоч імператриця, звісно, бажає, аби ми боролися один з одним, аби її спадкоємцем став найсильніший та найхитріший. Наразі її фавориткою є її друга дочка. І вона навряд чи поставиться прихильно до будь-кого, хто остановить хоч якусь загрозу для Туон. Якщо я дмухну цей ріг, то хай навіть я покладу цю землю до її ніг і приведу до неї на повідці усіх мешканок Білої Вежі. Імператриця, хай вона живе вічно, Неодмінно вирішить, що я претендую на щось більше, ніж залишатися одним з її спадкоємців. Фейн прикусив язика, аби не бовкнути, як просто це вирішується за допомогою рога. Щось у голосі великого лорда змусило його запідозрити, хай як важко було Фейну в це повірити, що турак насправді бажає імператриці вічного життя. Я маю бути терплячим. Хробак, що підгрозає корінь. Слухачі імператриці можуть бути всюди, продовжував турак. Хто завгодно може виявитися слухачем? Гуан народився і зріс у домі Аладон, як і одинадцять поколінь його пращурів, але навіть він може бути слухачем. Чоловік із косою смикнувся, наче хотів зробити заперечний жест, але вчасно отямився і знову завмер. Навіть високий лорд чи висока леді може виявити що їхні таємниці відомі слухачам і може прокинутися уже в руках шукачів правди. Правду завжди важко відшукати, але шукачі не зупиняються ні перед чим, і шукатимуть вони так довго, як вважатимуть за потрібне. Вони докладуть величезних зусиль, аби не дати померти високому лорду чи високій леді, що знаходяться під їхньою опікою. Бо людська рука не сміє вбити того, в чиїх жилах тече кров, Артура Яструбине крило. Якщо імператриця змушена віддати наказ про таку смерть, бідолашного саджають живим у шовковий мішок. Вивішують із вікна вежі кроків і залишають так, доки він не затліє. Про такого, як ти, так дбати не стануть. При дворі дев'яти місяців, в Шондарі, такого, як ти, можуть передати шукачам через твій кривий погляд, через твоє необачне слово. Чи просто через чиюсь забаганку? Ти ще не втратив ентузіазму? Фейн удав, що у нього жишки затрусилися. Я хочу тільки служити та радити, високий лорде. Мені відомо багато такого, що може виявитися корисним. Цей двір в Шондарі, схоже, саме те місце, де його плани та його таланти знайдуть благодатний грунт. Доки я не відпливу назад до Шончану, ти розважатимеш мене своїми казками про свою родину та її традиції. Це справжня втіха. Знайти вже другу людину в цій забутій світлом землі здатно мене розважити. Хоч ви обидва і справляєте брехні, як я підозрюю. Можеш мене залишити. Більше не було сказано ані слова. Але дівчина з майже білим волоссям та в майже прозорій сукні – Миттю з'явилася в кімнаті. Опустилася на коліна перед високим лордом, схиливши голову, тримаючи перед ним на лакованій таці одну однісіньку філіжанку, що легенько парувала. «Високий лорде!» – проказав Фейн. Чоловік із косою, Гуан, схопив його за плече, але він вирвав руку. Гуан погрозливо стиснув рота, але Фейн уже вклонявся низько аж до землі. «Я вбив його повільно». Вирішено. «Високий лорде, мене переслідують. Вони хочуть відібрати ріхваліра. Друзі Морока і ще гірші, високий лорде. І я випередив їх лише на день чи два, не більше». Турак відсорбнув чорну рідину з тоненької філіжанки, тримаючи її в пальцях з довжелезними нігтями. Шончані майже не лишилося друзів Морока». Ті, хто вижили після рук шукачів правди, зустрілися з сокерою ката. Зустріч з другом Морока могла би мене потішити. Високий лорда, вони небезпечні. Їх супроводжують тралоки. А головний у них називає себе Альтором. Він ще молодий хлопець, але загрузнув у тіні так, що й уявити важко. Та ще й має облудний брехливий язик. У багатьох місцях, де він з'являвся, він проголошував себе то тим, то цим. А де б він не був, там одразу з'являються тралоки, високий лорде. Завжди приходять тралоки і вбивають. «Тралоки», – задумливо промовив Турак. «У Шончані немає тралоків, але військо ночі має інших помічників, інших істот». Мені завжди було цікаво, чи може Гролм упоратися з траллоком. Я накажу спостерігати за цими твоїми траллоками та друзями Морока, якщо тільки вони не виявляться ще однією вигадкою. Ця країна вбиває мене нудьгою. Він зітхнув і вдихнув пару, що струменіла над філіжанкою. Фейн дозволив Гуану люто кривляче обличчя витягти себе з кімнати. Він навіть не слухав, як той з гарчанням виголошував, що станеться з Фейном, якщо він ще хоч раз не залишить негайно приміщення лорда Турака, щойно отримає дозвіл на це. Він майже не помітив, як його виштовхали на вулицю, кинувши йому монету і наказавши повернутися завтра вранці. Тепер Ранд Альтор його. Нарешті я побачу його мертвим. А тоді світ заплатить за те, що зробив зі мною. Хихикаючи подумки, він повів коней вулицями міста, щоб підшукати собі годяще пристановисько.